Ніби не бачила її. Сара тільки й чекала, поки піде хазяйка. Її пекла одна думка, що зненацька блиснула в її голові. «Слухай, естерка!» – звернулась вона до дівчинки. «Яка то фарба мідянка!» «Зелена, ано! Як та шерсть!» – відповіла естерка, витираючи руками очі і усе ще тихенько схлипуючи. «Ах, яка гарна! Просто диво! Очей не відірвеш!» «А навіщо ж хазяйка радила їсти тобі і мамі? Хіба вона смачна? Навіщо? А щоб ми одразу здохли? Ой, мамеле, хіба хазяйка така зла? Недобра, ой, вей, яка недобра! Бідну людину скривдите і вилайте їй за ніц. Сара й замовкла. Естерка порозбішувала всю вовну, і нишком, попрощавшись із Сарою, хотіла була вже йти, але та затримала її. «Слухай, Естерко!» «А яка то фарба червона, що аж горить! Якісь темні корінчики!» Сара похнюпилась, замовкла. Естерка почала чухати одна об одну босі ноги. «А коли знову?» – підвела голову Сара. «Днів через три, а хіба що? У мене до тебе є прохання, мій дукатику!» – зам'ялася Сара. «Яке? Все, все зроблю!» – жваво мовила Естерка. «Данке, тільки ти і мамі своєї не каже нікому, ані мурмур. -мур. Естерка кивнула головою. «Бачиш, мені хочеться перефарбувати свої стрічки. В мене багато їх, я й тобі подарую. Перефарбувати в такий червоний шкарлатний колір і в такий, як ото зелений. То ти дістань мені і червоної, і мідянки, хоч трішки. Не чіпай, хазяйське, щоб не перепало тобі, а краще купи. Ось візьми талер, можна? Ой, мама, чому ж не можна? Можна!» «Я для панни, хоч зараз!» Сара вся спалахнула від хвилювання, а потім нараз поблідла. Але глибоко разів за два передихнувши, вона рішуче дала дівчинці таляр і притиснула її міцно-міцно до своїх грудей. Минуло кілька днів, і тітка почала помічати, що Сара різко змінилась на краще і зовні, і настроєм. Темні кола під очима зникли, Зеленкуватий кольор обличчя змінився на білий, на щеках зрідка спалахував рум'янець, очі заблищали прихованою радістю, голос став дзвінкіший, та й у всіх рухах з'явилась енергія. Таке поліпшення пані Рухля приписувала своїй хитрій політиці і своєму знахарству. І це тішило її самолюбство і вельми радувало, бо вона могла тепер похвалитися перед братом. Хазяйка подвоїла ласку до своєї затворниці, намагаючись ціляко примусити її більше їсти. Сара мимохить спокушалася помалу-малу смачними стравами, які тітка готувала для неї. Ривка теж стала ласкавіша своєю піднаглядною. Вона діставала тепер от Сара щодня по золотому на мед і на пиво. І не доскіпуючись, звідки взялися ці гроші, нишком випивала на них. Сара зустрічалася зі церквою з рідка, обережно не даючи підстав для підозр і приховуючи від усіх своє знайомство з нею. Одного разу смирком вона навіть бачилася з матір'ю дівчинки. Жінка їй дуже дякувала за гроші і присягалася в своїй відданості і готовності виконати будь-яке доручення своєї добродійниці. Радість доброседдої єврейки при зустрічі з Сарою і запевнення її були такі щирі, що дівчина мало не розплакалася від зворушливих слів і пестащів жебрачки і пообіцяла давати їй через естерку різні доручення, а також просити її поради допомоги в скрутну хилину. Ці дві віддані істоти в підневільному житті Сари серед чужих, байдужих людей були її єдиною втіхою та надією. Дівчина навіть почала плекати знову несміливі надії і довгі години самотини, вигадувати різні плани, з допомогою яких можна було б вирватися з цієї жахливої неволі та з'єднатися знову з друзями і з любим, єдиним Петром. Якось у світлиці до неї прийшла тітка, принесла медяників, наливки і завела дружню розмову. Останнім часом тіччина ласкавість трохи розвіяла Сарине недовір'я до неї, і хижий дзьоб та яструбині очі старої почали їй здаватися не такими страшними. Але Сара все-таки була насторожі, і хитрувала з нею, прикидаючись одвертою. «А ти з кожним днем усе кращеш, моя сурочка», – співала тітка.